Kedves részfényesek, hölgyeim és uraim! Ezen megnyitom a Demokrácia RT rendes, hétköznapi taggyűlését itt a Budapest Rádióban. Az előttünk álló problémákról részletes, kemény és kritikus tájékoztatást ad Tusser Robert, a magyar üzleti élet legfényesebb üstököse, a Forbes magazinban az év leggátlástalanabb drókerének választott pénzbogul, és Gödri a sokszoros milliárdos extrém Sportoló, aki sikasztás, adócsalás, korrupció és csődbüntet hamis vágyával teljesen ártatlanul még a börtönt is megjelent. Az ülést nem megnyitom. Szép jó napot mindenkinek! Itt vagyunk a stúdióban, sajnos Gödri kolléga hiányzik, de igazoltam van távol. De Puzsér Robert, ahogy mindig itt most is stabilan elfoglalta az ő maga kis foteljét a mikrofon előtt. Hát igen, ezek a pozíciók azok, amelyeket nem adunk fel, nincs az a pénz itt van velem szemben arctalan tömeg, aki nem tudom, hogy mennyire vállal a közösséget azzal az arctalan tömeggel, amelyik az utcákat hódította. El. Az egy másik arctalan tömeg egész konkrétan. Bár most már vannak arcai, akiket köröz a rendőrség, de, de, de valami miatt lefogyott a szerver a rendőrségnek, ahova feltette ezeket a körözési fényképeket. Tehát így a, a tömeg, amelyik arcot kapott és arcot nyert a rendőrség által, az a délutáni órák folyamán megint csak arcát vesztette. De, de újra, újra és újra arcot fog kapni. Hogy azt a lázongókhoz? Nem tudom igazából. nem, nem, nem, nem, nem. te el, hogy... De nem, nem igazán értem én, én a motivációkat, meg hogy mit akarnak, meg hogy hogyan. Tehát most, hogy ezek valóban tényleg fradisták-e, újpesszúrkolók-e, baloldali provokátorok-e, Gyurcsány ferenc -ne. de én, én nem tudom, én, én csendesen szemlélődöm és várom a fejleményeket. <gül> tehát, nem, tehát neked nincs éleményed róluk, hogy ők kik Tehát, hogy ők forradalmárok, lázongók, vagy csürcselékek, vagy mi Hát hogyha leverik őket, akkor lázogók és csőcselékek lesznek. Ha nyernének, akkor, akkor valószínűleg forradalmárok lennének, de hát ez a történetírásnak az igazságtalansága úgy általában jó, hát valójában persze azért jó, nagyjából lehet látni, hogy ezek ö, ostoba filművelt, agresszív, primitív emberek, akik, ö, akik most találtak egy megfelelő balhét, ahol kiélhetik magukat. Tehát, hogy általában, hogyha valamiféle nem tudom én ideológiai alapja van, bármiféle mozgalom, annak, akkor az ember azért látja az él csapatot amelyik így kommunikál áll a mikrofon elési gyertálmása három mondatban elmondja hogy mit akar vannak olyan követelések amelyek hát hogy is mondjam legalábbis valamiféle kvalifikáltságról tesznek tanul biztonságot hát emögött e az egész Föld mögött ennek legalábbis afradi az NB1 becivő követelés a hogy ha viszoros áll a jelenleg kialakult alkotpányos vársággal hát jó ne, de mondjuk azért azt is meg kell különbsztetni hogy ennek a, a tüntetötőnek legalább van három há, három jelentős része van -e egy kifejezetten békés kifejezetten uh, gyurtsány ellen demonstráló uh társaság, ami szerintem a legnagyobb és, és amelyik se erőszakos cselekményre nem ragadtatja magát főkép jellemzője, hogy olyan este 9 és 11 között valamelyik vidéki nagyváros főterére, esetleg a Kossuth térre, majd 11 óra után hazamegy. Akkor van egy 11-től 3-ig illedező második rész, ez, ez egy kisebb, már lényegesen kisebb csoport. Ő, ők azok, akik Egyrészt katasztrófatúristák, másrészt potenciális lázadók és potenciális zendülők. Igazából maguk se döntötték még el, hogy miért vannak kin. Azért, hogy nézzék az eseményeket és a jó jópofa fényképeket készítsenek róla, vagy azért, hogy esetleg közbeavatkozzanak. Na és jó, akkor, az a, na jó És az van a... egy élcsapat, van, van valóban egy élcsapat 300 emberből körülbelül, aki, aki, aki megképes verekedni, de a képes a három, négy, ütni. Jó, de az a 3-4 üveg vadászkeserű, ami meg bujik meg a zsebekben, hagyorban azért könnyen átsegíti egyik embert, vagy a másik embert egyik csoportból a másikba. Tehát azért van átjárás ezek között a csoportok között. Biztos, hogy valamekkora van, de, de, de szerintem hát mo most azt látjuk azért, hogy lényegesen nem nagy az átjárás, hiszen miközben 15 ezeren voltak mondjuk tegnap este a Kossuth téren, ahhoz képest a randalírozók nagyságjag a nagyságrendje az semmivel sem nőtt az előző estéhez képest. Nem, nem, nem, csepet sem nőtt, viszont hát ennek oka lehet az a kemény rendőri fellépés, tehát hogy olyan mennyiségű rendőrt hoztak föl vidékről, Tegnap előttről tegnapra, hogy, hogy most már nem is nagyon lehet egyébként megállni és egyetlen épületet megrohamozni. Tehát most már egyetlen egy esélyük van ezeknek a zendülőknek, vagy nevezd ahogy akarod, hogy folyamatos mozgásban maradnak, és amerre járnak, ott törik be a kirakatokat, vagy ott csapják szét a, a parkokat, vagy ott borítják fel az autókat, vagy gyújtogatnak, tehát, hogy így, de nem állhatnak meg, és rohamozhatnak meg valamit, mert akkor oda fölsorakoznak föl a rendőrök, és megrohanják őket, aztán csá. tegnap is nagyon nagy futás volt. Hát jó, hát ez így szokott lenni mindenhol, tehát, hogyha bárhol a világgazdasági ö, ö, fórum éppen ülésezik, mondjuk kimozdulnak a svájci Davosból, akkor. A G G8. vagy a G8, akkor nagyjából ezt meg lehet figyelni, hogy a szintén van egy nagy általában, mit tudom én, egy száz azra estüntető tömeg, és azon belül van egy pár ezer. black bl bl block és van azon belül egy pár ezres anarchista csapat, amelyik, amelyik aztán tényleg így megnézi, hogy hol kevés a rendőr, és éppen annak a mcdonalds fut neki, vagy, vagy éppen annak az üzletnek kilakadnak, stb. Hogy, az a lényeg, hogy folyamatos mozgásban van, és ezért a rendőrök azok viszonylag nehezen tudják őket, ö, őket behatárolni, és viszonylag nehezen tudják őket tetten érni, hiszen nem lehet igazából felderíteni a mozgásukat. Tehát bármelyik sarkon fordulhatnak jobbra is, balra hát meg is. Meg is, egy százezres nemekben vannak, tehát hogy, és, hogy és igazából az nagy nehézség. Akar, akkor amikor már megtalálnák őket, akkor gyorsan belero belerongyolnak a százezres tömegbe és elvegyülnek benne. És leveszik magukról a maszkot, és abban a pillanatban nem tudják, hogy ki kicsoda. Na hát Magyarországon egyelőre erről még távolról hát sincsen szó. Reméljük ne, nem is lesz. <gül> de, de hát meglátjuk. Meglátjuk, van itt azért nekünk néhány bejátszunk még tegnapról maradt, és még jó pár, jó pár újabb és újabb bejátszónk van, annak érdekében, hogy felderítsük, és végre arctalan tömeg segítségével is a nyomára jussunk, annak a hazugság áradatnak, az, annak a hazugság tengernek, amit a miniszterelnök ránk zódított két és fél éven keresztül, majd pedig egy szűk körben elkövethető szinte pillanat segítségével, és némi... némi Kiszivárogtatott információ hatására mi magunk is jutottunk az igazságnak, mi szerint a miniszterelnök két éven keresztül hazudott, és négy éven keresztül az országot a nyilvánvaló válság felé vezette, annak érdekében, hogy a választási kampányban győzelmet arathasson. Úgyhogy ezek a bejátszók ezek megvilágosító erejűek lesznek, abban bízom, hogy nem csak az én számomra, nem csak ellenpont, hanem minnyájunk számára. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük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 Ez a szűk csapat, amiről szó van, amiről a Gyurcsány beszél, ez nem más, mint egy árnyék kormány, amely egy Gyurcsány hozott létre saját kormánya mögé. Tehát saját kormánya, ellen, el, árnyék kormánya, a saját kormánynak ugyebár az volt a feladata, hogy ne csináljon semmit, ugye? Az árnyék kormánynak pedig az volt a feladata, hogy kezdjen el, Lassan, óvatosan és rendkívül szűk körben kidolgozni egy programot a választások utánra. Csak hogy ez a program ez nem került sem bemutatásra, sem szélesebb körű, még az MSZP-n vagy akár az MSZP frakción belül sem szélesebb körű nyilvánosságra, pontosan annak érdekében, hogy kisívárogjon kiszivárogjon is a választók, azaz mi megtudjuk, hogy mit tartalmaz, vagy is mire készül a miniszterelnök a választások után. Miután megrendezték a választásokat, a miniszterelnök lóhalálában kezdte el kidolgozni ezt a ezt a programot, ezzel a szűk csapattal, és amikor ez a program elkészült, akkor benyújtotta, és hát ezek ugyebár a megszorító intézkedések, vagy gyurcsánycsomag, vagy ahogy a miniszterelnök ezt szívesen hívja, a reformok. Na most ő, arról van itt szó, hogy a, ő, hogy a miniszterelnök megkerülte a, az alkotmányos intézményeket, Megkerülte a kormányzatot, meg megkerülte a, a politikai nyilvánosságot, folyamatosan és következetesen félrevezette nem csak az ország népét, nem csak a parlamenti ellenzéket, saját frakcióját, sőt saját kormányának számos tagját is. Tehát éppen, hogy arról volt szó itt az imént, hogy nem olyan sokan tudnak körülülni egy asztalt, kb. 14-15 ember tud körülülni egy asztalt, annyian voltak azok, akik tudtak arról, hogy mire készül a miniszterelnök. Na most ez szerintem egy demokráciával nem, nem összeegyeztethető. A legkevésbé sem. Tehát ennek a dolognak a, a nyilvánosságra kerülése súlyos következményeket kéne, hogy maga után vonjon egy rendesen működő demokráciában. Nem tudom, hogy arctalan tömeg, hogy vélekedik erről. Um, hát... Uh... Az arctalan tömegeknek ma jellemzője Magyarországon, hogy erről a miniszterelnöki beszédről valamifajta véleményt, ha már felnőtt nagykorú, és legalább egy blikbe politikát el tud olvasni, vagy az a kezébe kerül, akkor, akkor vélemény nyilvánít. Nekem különben alapvetően az a meglátásom erről, hogy, tehát, hogy, hogy szerintem, Ebben önmagában semmi novum nincsen. Tehát pontosan emlékszünk a választási ígéretekre, pontosan emlékszünk, hogy, hogy ezt mennyire tartotta be a kormány. Tehát hogy ez, ez, ez igazából az, hogy Gyurcsány Ferenc ezzel a tényjel szembesült, tudott róla, hogy ő, hogy ő teljesen más csinál, mint amit engem. Róla, őt ez engem. csinálta. Ő, Hát Ez nem. engem inkább csak megnyugtat. Megmittod, hogy nem teljesen szellemi fogyatékos, és tisztában van azzal, amikor hazudik? Nem, megnyugtat, hogy, az, hogy, hogy le, le, legalább, tudod, mert olyan, amikor az embereket hűíted, akkor egy idő után te is elhiszed a hazugságot. És én félt, féltem attól, hogy, hogy a csávó az így belemanőverezi magát ebbe a pozícióba, tehát, hogy teljesen elszakad a valóságtól, és ő tényleg azt gondolja már, mert olyan, olyan meggyőződéssel mondta, hogy nem kell félni, nem fog fájni. Én azt hittem, hogy én féltem attól tényleg, hogy ő elhiszi. De ehhez képest meg egy tök reális látja az ő helyzetét, tökéletesen látja a szerepét, és, és, és reálisan tud ezekről beszélni, és véleményt formálni, tehát hogy én önmagában az, az, hogy ez kiderült ez a hangfelvétel, abban semmi, semmi újdonság nincsen, hát akik látták a gyurcsánycsomagot, meg egyáltalán a kormányzatnak a lépéseit, azok pontosan tudják, hogy a választási kampányban erről semmilyen módon nem volt szó. Tehát, tehát a hazugságnak a ténye az, az szerintem nem egy újdonság. Az, hogy a miniszterelnök is tisztában van azzal, amivel csak egy szellemi fogyatékos nem lenne tisztában, hogy hazudtak a választási kampányban, ja jó, hát rendben van, de hát ez a minimum, amit elvárhat az ember. Tehát, hogyha valamiért felelősségre kell vonni Gyurcsai Ferencet, az nem az, hogy szintén szembenézett ezzel a maga tevékenységével, hanem az, hogy mit csinált mondjuk a választási kampányban, meg azután. Tehát az, az, az, arról lehetne beszélni, de hát arról beszéltünk is az a be, Tehát én, én tényleg nem érzem azt, hogy itt bár, bármilyen hihetetlenül nagy dolog történne. Akkor arról van szó, hogy a miniszterelnök, aki nyilvánvalóan hazudik és tudatosan, az egy jó, az, egy, az, az már egy pozitív meglepetés a te számodra, ebben a pozícióban vagy te, szemben azzal a miniszterelnökkel, aki megszállottan el hisz a saját hazugságaiban, vagy elhisz? Tehát most akkor annak örülünk? De nem hogy egy jobb ő... opció? Hát, ő ő, tehát akkor arról van szó, hogy örülünk, ha gangster szemben a tömeggyilkossal, vagy valami ilyesmi. Tehát mondjuk Szálasi volt az, aki mondjuk, vagy rákos, aki azokat a borzalmas dolgokat, amiket mondott, el is hitte. Most ezzel szemben itt van nekünk a, ha a hallelúja, itt van nekünk Gyurcsány, aki hát nem is hiszi, amit mond. Mennyivel Jó, jobb? Azért ezek azért azért azért nagyon, azért nagyon erős hasonlatok, is, amit te is mondtál, hogy, hogy a demokrácia intézményeit megkerülve. Tehát hogy az ezek különben teljesen normális dolgok, hogy egyrésztről van egy kampánycsapat, amelyik tervezi a kampányprogramot, másrésztről meg van egy, egy kormányzati csapat, aki megkészíti elő a kormányzást, ez így van külföldön is millió országban. Itt, itt, itt csak annyi történt, hogy egy másodpercre beláttunk abba a hálószobába, ahol a politika készül, és, és, és nem, nem hiszem tényleg, hogy precedens nélküli az, ami történt. A, az már különben egy más kérdés is, az egy jogos felvetés, hogyha Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy, hogy ő ezt azért mondta, hogy végre nézzen szembe az ország ezzel a politizálással és nézzen szembe azzal, hogy, hogy ez így nem folytatható, akkor valóban jogos azt elvárni tőle, hogy mondjon le, hiszen hát mi a szembenézés, ha nem az, hogyha ő, ő levonja ebből a konzekvenciákat, de hát le, legyünk egész őszinték, hát Magyarországon tényleg 16 éve, de ugye általában a nyugati demokráciákban nagyon jellemző módon készülnek így a választási kampányok, vagy csak emlékezzünk vissza George W. Bushnak a bejelentésére, hogy Iraknak tömegpusztító fegyverei vannak, aztán hol találtunk tömegpusztító fegyvert? George Bush maradt a pozíciójába, pedig az a hazugság, hogy mondjam, hát sok tízezer ember életbe került, és sok-sok milliárd amerikai dollárba. Jó sem elint az igazságpidonata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök, százai, amiről nyilvánvalóan neked nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább? Nincsen? Nem tudjuk 12-15 embernél többen körül ülni azt az asztalt, amelynél meg kell állapodni kormányzati emberekkel, minisztéri emberekkel, meg szakértőkkel. Nem tud, majdnem beledögröttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Majdnem beledöglött a szegény miniszterelnök, hogy azt úgy kellett tenni. De miért kellett úgy tenni? Tehát, hogy úgy, úgy beszél erről, mint egy ilyen antropológiai szükségszerűségről, vagy úgy beszél erről, mint a gravitációról. Tehát, majd megdöglök, hogy úgy nyom engem ez a tömegvonzás, vagy hogy így lefelé kell esni. Tehát, úgy beszél, mint egy ilyen természeti törvényről, a, ha a saját hazugságairól, ami hát engem kétségbe ejt. Tehát, hogy azt állítja, hogy nem volt más opciója, tehát nem volt más lehetősége, mint hazudni, és ettől szenvedett, hát sajnáljuk egy kicsit mi is, mert hogy ez volt az ő helyzete. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Majd beledöglött? Hát nem akarta csinálni, és mégis kellett? Miként szeríti gyurcsányt arra, hogy hazudjon? De, de mondom, hogy... Magyarázd ezt, el! De ezt tényleg csak arról szól, hogy ez a, ez a politika konyhája, így készül a dolog. Másfél évvel ezelőtt átvette, vagy tudom én most már két évvel ezelőtt átvette az ország irányítását, szembesült azzal, hogy Megyesi Péternek a száznapos programja az, az egy katasztrófa volt gazdasági, költségvetési értelemben az országnak, és szembesült azzal, hogy, hogy amit a hogy ezt egy választási kampány közelettével egész egyszerűen az MSP frakció uh, keresztül nem lehet lenyomni, a pártunk nem lehet lenyomni, hogy eb ennek egy jó részét, jelentős részét visszavonják. Értelemszerűen egy ellenzékben lévő Fidesz sem valószínű, hogy kezet nyújtott volna Gyurcsány Ferencnek egy komoly megszorításhoz. Bizonyos tekintetben a politikai racionalitás uh, lehet azt mondani, hogy mozgatta ezeket a döntéseket. Én nekem sokkal inkább feltűnő, meg meglepő fordulat, hogy az isteni gondviselésre hivatkozik Gyurcsány Ferenc, és újabb megvilágosító erejük példáját látom annak, hogy, hogy ormán és Gyurcsány azok nagyon hasonló karakterek és személyiségek. Mindenhol ez az ez a isteni gondviselésbe vetett hihetetlen hit, ahogy, ahogy a jó Isten tartotta őt fenn, és, és hát trükkök sorra, de, de alap azért az isteni közű avatkozás, a deux ex machina, az, az a abszolút működött, és, és ez mindenképpen fordulat egy magát vi, világbank... erőteljesen baloldalinak és erőteljesen világinak hangsúlyozó politikus részéről. Jó, de a világbank is azért bejátszik, tehát a, a különböző nemzetközi hát szervezetekkel. sokfajta isten van, igen. istennek sokfajta neve van. De és sok Sok orcája. So orcája. Csak a tömegnek nincs. E, azért látom, hogy, látom, hogy annak egy sincs. Azt látom rajtad, hogy azért a lényeges pontokra figyelsz, azért mint a, mint a Deus Ex maine De, itt ne, de egy, most itt miért? volt még egy lényeges dolog, amiről beszélsz. Szeretnék beszél. tőled valamit kérdezni, de most komolyan miért jó érzés neked ez a képmutató rácsodálkozás erre az egészet? Hát nem voltál egészében tisztában azzal, hogy ilyen gátlástalanul működik és működtetik az országot, és hogy ilyen hazugságok irányítják a magyar politikát? Állj, moment bitte! Én tök tisztában voltam már eddig is ezzel. Azt hiszem, hogy ennek azért néhány száz órán keresztül a reggelekben a, Igen, tanulját, a... Tanul, mintha csak a tanuljelét adta volna. Ezért még meglepődnek. Na, ne legyél meglepődve, el is mondom, hogy én most miért hangsúlyozom ezeket a dolgokat, amiket eddig, eddig sem átallottam hangsúlyozni, most ilyen vehemenciával. Azért is, mert hogy bár tisztában voltam mindezekkel, nem volt soha bizonyítékom. Sosem. Tehát ez egy feltevés volt az nem volt bizonyíték, hogy szavazzon az öt éves adócsökkentés programjára, és utána az nem volt bizonyíték, hogy így megjelent az újságokban, lehozták, hogy minden adónemet megemelnek. Tehát a miniszterelnök szájából hangzott el, hogy öt éves adócsökkentést ígérek, és utána ő jelentette be, hogy nem kell félni, nem fog fájni, majd megemelte az összes adót. Nem értem, de tényleg nem értem, hogy mi az újság. Utána pedig beszélt egy kicsit a kétféle erköl jó, hát de az e e jó, igazából erkölcs politikai értelemben egyfajta van. Az az erkölcs van politikai értelemben, amit a szavazók megkívánnak a politikusoktól, megkívánnak mondjuk a miniszterelnöktől, meg fogjuk látni, hogy ez az, ez az erkölcs, amit a politikának, ami, amihez a politikának alkalmazkodnia kell, az milyen. De, jó, de most ne hivatkozunk mindenfajta magas erkölse, egyetlen a, erkölcs olyan, működik olyan. a közvéleménynek az erkölcs és a közvélemény döntése. Ebben megint nem Bárjá, vagyok egészen biztos, pillanat. hogy meg fog bukni gyótsány. Egy, egy pillanat. A közvélemény, hát én is gondolom, egyébként én is attól félek, hogy nem fog megbukni. A közvéleménynek a, az erkölcséről beszélsz. A közvélemény hogy tud döntést hozni úgy, hogyha megtévesztik? És utána a miniszterelnök bevallja, hogy ő félrevezette az embereket. Legitim lehet az a miniszterelnök, akit egy olyan döntés alapján hoztak, amely döntésről a miniszterelnök is bevallja, hogy hazugságokon alapult. De lehet legitim. Lehet, lehet le legitim. Lehet le le legitim. Egész pontosan ezt látod ma magad körül, hogy ez a miniszterelnök legitim. Nem, legítim. nem az, legítim. Az, az, egész a... rendszer, az egész rendszer nem legitim. Az én szememben innentől kezdve. Attól nem lesz legitim, hogy továbbra is őt hívjuk miniszterelnöknek. Ez játék a szavakkal. Ez játék a szavakkal. Szerintem meg ez az egész demokráciának csúfolt képződmény, amiben élünk, ez játék a szavakkal. De én meg szerintem pont ez. Szerintem a valóság inkább van itt, itt ami mi körünkben, itt a mi kettőnk mikrofonjai közt, semmint a magyar politikában, amely háromszázszorosan fog. Ki a valóságot és tagadta meg annak a hazugságait. Mindenki dönts el magába, hogy négy ötszázért forintért csinálja a dolgot, ami kurva fontos. Különösen az embernek már egyébként nincsen van a csak ez, tudom én. Ez jó volt, nem? Amikor, amikor beszélget éppen az MSP frakcióval, és ő mondja, hogy azért a szaros 500 ezer forintért, tehát a milliárdos miniszterelnök, és akkor így közben eszébe jut, hogy hát ezek itt nem milliárdosok, mint hát, hogy most nem a, most nem a, a, a, a valamelyik, valamelyik cégnek a... a milyen tanács? Igazgató, tanács <gül> igazgató tanács tanács tanácsában. Igazgató jaj, tanácsában, jajajaj, nem a nem, nem egy cég igazgató tanácsában van, éppen a frakcióban, és akkor így hirtelen helyesbít, hogy ami, ami sok, ami nagy pénzén tudom, tehát ez nem kevés. És itt egy legitim érvelés fog mindjárt elhangzani, erre De külön figyeljél légy egy pillanatig, mert ez érdekes. Tehát ez is sok mindent elmond a politikáról, meg a miniszterelnökről, ahogy vélekedik. Képes-e az elmúlt 15 év összes történetén fölemelkedni és megkötni új díleket? Vagy azt gondolja, hogy ez is egy olyan négy év lesz, hogy á, a francba, túlítjuk az eddigit is, most is túl leszünk. Volt meddig miniszterelnökünk, a tedenappasig is túl leszünk majd. Mi úgyis maradni szoktunk. Lehet. És azt is mondom, hogy egy legitim érvelés. És nem is bánt. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ekkora emberi nagyság. Mit szólsz ehhez? És ez egy legitim érvelés. Tehát a, a miniszterelnök elismeri... Azt az érvelést egy képviselő részéről, hogy miniszterelnökök jönnek, mennek, ez a pasi is akar valamit, mi úgy sem akarunk, semmi változást, ezen a pasin is túl leszünk, mi úgy is mindig maradni szoktunk. És ez egy legitim érvelés. Ez is elhangzik hát sokfajta legitimitás van, ez most már kiderült. Én ez még szépen. csak az első gondolatodra, hogy, hogy elfelejtette, hogy nem milliárdosokkal ül, hát szerintem meg, meg így, így pont, pont arról szólt, hogy ez valami fajta ilyen szembesítése volt a megélhetési politikusoknak, a megélhetési politizálással. Tehát, hogy az, az a kijelentés mert ilyen szemben... De van gyurcsány, az de egy gyurcsány. Azért, azért baromi, barom, most mondod, a gyurcsány, az már ma, ma már nem a megélhetésért politizál. Tehát, hogy meg volt voltak azok az idők, amikor ő is a megélhetését politizál, ma, ma már biztosan nem a megélhetés hát, az, ami... Hát a privatizációt politizálásnak hívjuk. Hát jó, most a kizben, <gül> működött ott, ott szerezte a kapcsolatítőkéjét, tehát hogy meg, meg volt az életének ez a része, de, de, de alapvetően ugye arról van szó, hogy szembesíti a a, a frakcióját a a frakciójában lévő megélhetési politikusokat ezzel a mentalitással és ezzel a szemlélettel, nem durván, nem brutálisan, ebben a kijelentésében egészen konkrétan szerintem megint csak annyi, annyi van, hogy, hogy megint belelátunk valahogy a politikába, és, és, és, és iszonyatosan, iszonyatosan visszahőköl a jó érzésű, jó szaglású ember, mert, mert, mert valószínűleg hogy mondjam, a pártoknak egy jelentős része, a képviselőknek egy jelentős része, az ilyen megfontolásokból politizál, ilyen megfontolásokból ül a parlamentbe, és, és ezzel szörnyű, szörnyű szembesülni. De egy miniszterelnök nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy azok álljanak fel, és menjenek ki a teremből, akik így gondolkodnak, mert neki ezekre a szavazatokra szüksége van. Ezekkel az emberekkel alkút kell kötni, akiknek más nem számít, csak az a néljötszer ezer forint biztosan. Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok, gyeretek. Igen, lesznek. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják, hazamennek. A váltás. a Jós, aki a jövőbe lát, ami most már a jelen. Majd megunják, hazamennek. De lehetséges, hogy majd a miniszterelnök fogja megunni és megy haza. Ezzel talán nem számolt Gyurcsány. Az a személyes tudim. Hogy változtassuk meg ezt a kurva országot, meg ki fogja megváltoztatni? Orbán Viktor fogja megváltoztatni a csapatával? Vagy C változat, nem történik semmi. El lehet még egy darabig lébet szólni. Na ez, na ez, a, ez az alternatívanélküliség. Tehát ő nem azt mondja, hogy nincs senki, aki megváltoztassa, ennél többet állít. Majd az Orbán Viktor változtatja meg? Tehát amikor arról van szó, hogy én vagy senki más, tehát ez, a, ez, a, ez így merül fel, tehát hogy így abszolút nem demokráciában gondolkodik a csávó. Tehát hogy aki demokráciában gondolkodik, az nem így veti fel ezt a kérdést, hogy hát ki változtatját valakinek meg kell? Majd az Orbán Viktor? Na látjátok, hogy senki más nincs, mint én. Tehát... Nem tudom, hogy érted, így nem, nem ott születik meg ez a döntés. Tehát folyamatosan úgy viselkedik, mintha ő egy elnök lenne, nem pedig egy miniszterelnök. Tehát egy miniszterelnöknek egy egész országot kell vezetni. Nem az a feladata, hogy az MSP hitét visszaadja, nem az a feladata, hogy az MSP választási győzelmét elérje. Ő az a dolga, hogy az országot vezesse. Az országot az ő legjobb tudása szerint, az ő legjobb, legjobb képességei szerint vezesse. Tévedek szerinted? Tehát, hogy gyurcsány, amikor négy éven keresztül, vagy hát legalábbis az utolsó két évben nem csinál semmit, az országnak a, a, a szükségszerűségeit nem veszi tekintetbe. Amikor azt látja, hogy az ország a csőt felé halad, és úgy gyakorlatilag nem csinál semmit, hanem folytatja a meggyesi féle politizálást, amivel különben tisztában van, hogy tarthatatlan. Tehát tisztában van azzal, hogy ez nem működik tovább, és ennek ellenére csinálja csak és kizárólag azért, hogy a választást megnyerje, vagyis a a kormányzást visszahozza a szarból, akkor ő gyakorlatilag hűtlenül kezeli az országnak a javait, az országnak a lehetőségeit, amellett, hogy meghamisítja az országnak a, az országot jellemző adatokat, tehát konkrétan az államháztartási hiányt. Ö, meghamisítja az EU Európai Uniónak küldött, küldött számokat, tehát konkrétan valami, hát ez valamiféle hamisítással határos dolog is. Ne? Nincs itt különben, hát amik mondtál, hogy a miniszterelnöknek eh, mi a feladata, hogy ő a tudása legjava szerint kell, hogy irányítsa az országot, ez egyrésztről így van, és egyrésztről nem lehet vele vitatkozni. Másrésztről meg azt is eh, azzal is szembesülni kell, hogy egy miniszterelnök hatalma a mögötte lévő párt vagy pártkoalíciónak az egységétől, bizalmától függ. Neki folyamatosan kompromisszumokat kell kötni, nem csak a maga meggyőződésével, nem csak a koalíciós partnerrel, nem csak a külső körülményekkel, nem csak a belső ellenzékkel, hanem úgy általában ezer és ezer dologgal napi szinten. És ezekből a kompromisszumokból van, van, hogy essül ki, van, hogy amassül ki. Az, hogy meghamisították az adatokat most egészen konkrétan itt volt Olaszország, amikor az Eurózóna tagja lett, akkor több nyugati jellemző bizonyította, vagy bizonyítottnak vélte, hogy Olaszország a különböző konvergencia kritériumokat azokat jelentősen meghamisította és máshova könyvelte azért, hogy bevezethessék az eurót. Ezek az a tényleg döbbenetes az embernek, amikor ezt látja, a, amikor először szembesül ezzel, de hát a, az igazán szörnyű az egészben az, hogy ez így működik. Hogy ez így működhet. Szerintem nem tudom, tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy mikor került rá ez a szemüveg, amin keresztül te ezt az egész politikát látod. Tehát, hogy és ez jól van így? Nem kéne ennek a helyzetnek megváltozni? Tehát ez szerinted így rendjén van? Vagy úgyis így lesz? Vagy most nézed meg, itt van az Egyesült Államok. George Bush bizonyíthatóan, bizonyítottan bebizonyosodott, hogy hazudott. Nem voltak tömegpusztító fegyverek Irakban. Ennek ellenére hát nem ennek ellenére, emellett Washingtonban napi szinten hatalmas tüntetések vannak, vagy legalábbis heti szinten hatalmas kampányok mennek George Bush ellen, hogy hazudott, hogy egy gazember, és igazából nem változott ezzel semmi. Azok az ellenfelei, azok a szenátorok, a demokrata akik szintén megszavazták a háborút, szintén támogatták a háborús retorikát, miközben ők is azért birtokába voltak, egy csomó cia feljegyzésnek, egy csomó olyan információnak, amik utaltak arra, hogy ezek az információk bizonytalanok. Ezzel a hazugsággal valami, valamilyen módon együtt kell élni. Az a közvéleménynek a feladata, amit majd három év múlva a választásokon, hogyha ha csak nem lesznek előbb, három év múlva a választásokon fog eldönteni, hogy mekkora hazugsággal akar ő együtt élni. Hogy mi az a nagyságú hazugság, ami már nem megy le a torkán? Én nem tudom magam részéről, hogy általában a 8 millió magyar választó polgárnak a torkán lemegye ez a hazugság. A, az az igazság, hogy, hogy ismenni figyelve az elmúlt 16 év magyar politikáját és politizálását, simán el tudom képzelni, hogy le fog menni a torkán, ez a hazugság is el fogják fogadni, és, és és azután meg megy minden ugyanebben a keresben. Amiről, amiről te most beszélsz, kedves Arszolán, meg ez nem más, mint a, a, ebben a, ennek a bizonyos képviseleti demokráciának a bukása. Tehát arról beszélsz, hogy ez a rendszer, amit képviseleti demokráciának nevezünk, ez megbukott, nem képvisel senkit, csak és kizárólag a, azoknak a befektetőknek a pénzét, képviseli pénzügyi érdekeit képviseli, akik a bizonyos politikai pártba fektetik a pénzüket, valamint hát ezeknek a politikusoknak a magán vagyonát gyarapítja, illetve a személyek politikai hatalmi ambícióit szolgálja. De, Tehát akkor erről beszélünk. Ez is, hogy nagyon nincsenek, lehet, következ... nincsenek következmények, mm. hazudni lehet, megtéveszteni lehet, hűtlenül kezelni lehet, majd az egészet, az egészet bevallani a haveroknak, és amikor kiszivárok, akkor a, a TV a kamerába belenézni, és azt mondani, hogy büszke vagyok, meg azt mondani, hogy gyerünk Magyarország hajrá gyorsan velem együtt előre, és ezt követően pedig kormányozni tovább, vagyis hát csalni a kormányzást, hazudni az emberek pofájába és ez működik, ez egy jó modell, az Egyesült Államokban lesz ki lehet próbálva, ez működik, ez van nyugaton, mert amiről most beszélsz, az az én szememben semmi más, mint ennek a rendszernek a bukása, tehát akkor most ezt, ezt, ezt nevezzük egy temetésnek, temessük el, és utána, utána gyászoljuk meg, és felejtsük el. Azért nincs igazad, mert azért mert ez megint egy ilyen túl, túl a dolognak, hogy most itt minden, minden arról szól, hogy le van el, hogy hogy itt csak önmagukat képviselik meg a mögöttük levő pénzügyi érdekeket, igenis képviselnek társadalmi. Csak nem például, négy évig semmit. Például mondjuk ez a megszorító... Mi? Négy évig nem csináltak mi, semmi, mi, csak hazudtak. Hát mi, mi, csak az, azon kívül, hogy a választást visszahozták a, a kormányzást a szarból, nem lehetnek büszkék semmire, nem? Ezt, ezt például ugye Gyurcsány Ferenc mondta, aki ezt az államháztartás szemüvegén keresztül figyelte, de hát azért azt gondolom, hogy az a pedagógus, vagy az a nyugdíjas, aki jelentős béremelést kapott bérfejlesztés az elmúlt négy évben, az, az másképp gondol erre. Te Gyócsány Ferenc azért itt, itt egy aspektusból vizsgálja azért ebbe a beszédbe ezt a kormányzati teljesítményt, és, és ebbe az aspektusban nincsen semmi, amire büszkék lehet, mert, mert minde, mindegyik. egyik még nem is volt kormányzás. Jó, de, de, ő a gyurcsán... évről, de ő a négy évről beszél ő a négy évről beszél abban hát, abba a kijelentésében. Mikor a négy évről beszél, mikor aki ki másfél két évről de, de, beszél. De például mondom, hogy azért, hogy társadal, hogy nem képviselt társadalmi csoportokat, itt van a megszorító csomag, amelyiknek mondjuk a. a, a, a Igazából például a nyugdíjasokat elkerüli, úgy, úgy na nagy jelentőségében pedig mondjuk az egyik legnagyobb kiadási tétel a, a az államháztartáson belül, mert ez egyfajta politikai preferenciája az mszp nek és Gyurcsány Ferencnek, ez, ez egy ilyen biztos bázis, amire építkezni akarnak, meg építkezni próbálnak. Na hát itt van még egy kis kabari, a szószoros értelműen, tényleg olyan, mint a ha hallanás, köszönöm. És, köszön. és most az anyám, anyámnak ismerik a nevét Pápán, és Gyurcsány Katusnak hívják, az a neki is jobb jut a kurva életbe. Nem tudta, hogy mi történt. Megjavutat egészügyi rendszerfiam, mondom, hogy lószart, mama. Al a liganság, hogy felismerjük a nevedet. Mit szólsz, milyen kvalitásai vannak ennek az embernek? Amikor éppen 10 perccel ezelőtt, vagy 5 perccel ezelőtt mondtál, hogy hazudtunk mindenkinek, hazudtunk nektek is, nektek sem kellett tudni arról, hogy mit csinálunk a háttérben, majd pedig belök egy ilyen kis poént, és mindenki kedvesen röhög és tapsol. Így így járt ez az egész ország is. Egy úrcsaj, hogy tudja mindig megvenni kilóra az embereket. Ez valami félelmetes. Tehát amikor azt mondja, hogy hazudtam, majd pedig kiáll és azt mondja, hogy büszke vagyok. Azért az nem semmi. Tehát, hogy csak egy kis szemelvényt mutassak. Nézzük hát, hogy mit mondott ő másnap. Tehát, amikor nem is másnap, hát a leleplezédés követő másfeledik órában nyilatkozott. Tehát így, hogy, ő, hogy nyilatkozott erről a dologról. Igen, szerintem erre büszkének kell lenni, nem pedig lemondani. Na, ehhez mit szólsz? Ehhez a büszkeséghez. Tehát büszkének kell lenni arra, tehát folyamatosan a Gyurcsány azt állítja, hogy ő ezt bevallotta. Ő legalább bevallotta, a többiek még mindig hazudnak, ő bevallotta. Holott nem vallotta be, szó sincs róla. Tehát a frakciójával megosztotta, ez pedig kiszivárgott. Tehát ezt ő nem a szabad sajtókamerái előtt és mikrofonjai előtt mondta el, mert akkor mondhatna, hogy ő, mondhatná, hogy ő büszke, mert hogy ő legalább felhagyott a Erről nincsen szó. Tehát, hogy lehet egy hülyének nézni egy társadalmat? Ugye itt két dologról van Kéri László írta. Aztán lehet, hogy, hogy az, az öreg kéri az manipulál valamit, de, de azt gondolom, hogy, hogy nem, nem olvasom jobb oldali is hogy lecsaptak volna erre, hogy a gyújtságnak már volt valami hosszú beszédel, ami nagyon unalmas volt Kéri szerint, és ezért nem is figyelt fel rá úgy általában a közvélemény, amiben nagyjából ezt elmondta, hogy itt véget kell vetni ennek a korszaknak, amikor irreális ígérgetések vannak. Különben Megyesi Péternek is volt egy ilyen típusú próbálkozása, amikor a hősök terén mondott és, és ott is a júléti államnak a végéről beszélt. Tehát, hogy egyrészt volt egy ilyen próbálkozás, a másrészt azt gondolom, hogy ezek a gyurcsányi büszke vagyok bátorság, ezek a PR csapatnak a mondatai, amiket ilyenkor... ilyenkor, ilyenkor, az, ilyenkor, amikor éppen... De várjál, de tényleg ilyenkor, amikor éppen lelepleződik, amikor éppen kiderül, hogy két éven keresztül ő a saját szavaival mondja el, és, és halljuk azt, hogy hazudott és semmit nem csinált, nem kormányzott azért, és pedig azért, hogy, hogy nehogy, nehogy véletlenül az, az, az, az, az ő választások előtti renoméja vagy a népszerűsége csökkenjen hogy mondjuk helyesen vezeti az országot. De ez egy... a gazdaságot konszolidálja. Politikai, politikai válsághelyzet, a, a, amit le kell tudni kommunikálni. Aha. A tanácsadók azt mondták, hogy ezt kell mondani, hogy büszke vagyok rá. Azt, hogy mondom, hogy, hogy a gyurcsány ezzel, ezzel szembenézett, az, az meg bizonyos szempontból ténykérdés, mert, mert Mindenki számára nyilvánvaló volt szerintem, hogy a gyócsány az, az összevesz, visszabeszél a választási kampányba. Arról tényleg lehetne beszélni, hogy mennyi értelme van így egy választási kampánynak, amikor teljesen irreális programok ütköznek meg egymással. Ez mindenképpen egy érdekes téma, de, de, de hát alapvetően ugye itt odáig kellene eljutni először is, mondjuk, hogy a magyar társadalom az így leszámoljon a benne élő, irtózatos antifasizmussal, meg antikommunizmussal, hogy lehessen normálisan beszélgetni dolgokról ebbe az országba, hogy legyenek következmények, mert csak egy dolog miatt nem fog megbukni a gyógyságy, mert általában bárhol nyugat európában egy politikus ilyet mondana, valószínűleg jó, jó eséllyel megbukna a pártja az elrakná őt. Azért nem fog megbukni a gyógyságy, szerintem azért nem fog megbukni, ennek két oka van. Az egyik oka, hogy, hogy a külföldi tőke az, az alapvetően, amelyik, amelyiktől függ mondjuk Magyarország pénzügyi stabilitása, tehát nem mellékes a véleménye, az belehelyezte a bizalmát a gyógysánycsomagba, meg ezekbe a reformálképzelésekbe, vagy megszorításokba. A másik oka meg az, hogy, hogy akármi is történik, ebbe az országba mindig van stabilan 30-30 százalék, -30, 30 -30 amelyik megrögzötten gyűlöli vagy az Orbánt, vagy a gyógysányt. És, és igazából beáll az egyik vagy a másik mögé, pusztán azért, mert a másikat utálja. Hogy mielőtt ez az ország, ami a rendszerváltáskor nem egyszerűen szabad akart lenni. Tehát talán kereste a felelősséget is, és kereste, hogy hogyan építhet egy új világot. Sikerült-e megtenni? És az a politika, amelyet itt csinálunk, hétről-hétre és hónapról-hónapra az elmúlt időszakban, amelynek akár nagyszerű szociális eredményei vannak egy 13. havi nyugdíjjal, az közelebb vitte bennünket ehhez. Én meg azt mondom, hogy nagyon jó, hogy a magyar baloldal, amely nem tudott kitörni ebből 2002-ben, sőt, maga is tevékeny részesévé vált ennek a politikának, ez eljut a 2006-ra, hogy ebből ki fogunk törni. Ez a nagyszerű dolog. Ez egy nagyszerű dolog, hogy ki fognak ebből törni. Ő egy, ő egy ilyen alaphazugság tengerről beszél, nem pedig arról, hogy ők személy szerint hazudtak és az országot rosszul vezették. Tehát amikor arról van szó, hogy nem csináltak semmit, tehát semmit nem csináltak, ami az országnak a, a rendbetételére vonatkozik, amire Gyurcsány szerint büszkék lehetnének, mert hogy semmit nem csináltak, amire büszkék lehetnének, ezt mondja. Ebből, pedig, a, pedig, ebből, büszke, a fiskális, ebből a fiskális szemszögből, igen. Ebből a fiskális szemszögből magyarázza. Tehát te nem tudom, hogy miért véded itt a gyurcsány, de most már olyan, amit csinálsz, az valami döbbenetes. <gül> tehát, hogy, mint hogyha fizetne téged. De olyan, tehát hogy, tényleg kétfelől két veszed fel a fizetésedet, de ember, de most, amit itt csinálsz, az azért tényleg nem semmi. Tehát így fiskális szempontból, tehát nem fiskális szempontból, gyermekem. Hallgassuk meg ezt a gyurcsányvalomást, hallgassuk meg.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 Az, hogy a szarból visszahozták a kormányzást né, ö, ö, a, a végére. Az fiskális szempont, az fiskális kérdés, mert azt csinálták, amire büszkék lehetnek. Azon kívül semmit. Na most, hogyha esetleg egy hangyányi igazság lenne abban, ami mellett itt érvez, akkor ő oda egy fiskális dolgot mondott volna, mint kivételt, nem pedig az, hogy a szarból visszahozták a választást, azért higgyünk már a formál logikában, higgyünk már legalább minimális szinten az, a, a szavak jelentésében könyörgöm, nem csináltunk semmit. Erre. Elkezd magyarázni ez a csávó, hogy hát ő csak a, az államháztartási, meg a na nagy intézmények, meg a nagy rendszerek átalakítására vonatkozóan nem csináltunk semmit, és én ezt tőled hallom vissza, itt, itt velem szembe leülsz, és nekem te böfögöd vissza a gyurcsány hazugságait, hogyan de a saját hazugságait ez, magyarázza. De tényleg erről szól, tehát hogy, hogy, hogy az élőbeszédeknek van az a sajátossága azért, hogy, hogy amikor kiveszünk egy-egy mondatot, akkor, akkor azok más típusú értelmet tudnak kapni, mint hogyha azt egy komoly parlamenti egyeztető bizottságban raknák darabról darabra, hangról hangra össze. Itt a fiskális dologra beszél. Gondolod, hogy, hogy mondjuk a szocialista frakció nem tartja nagy eredménynek a 13. havi nyugdíjat? De most, akkor beszél is gyurcsány később, hogy a nagy mindegy olyan de dolog. Akkor még a gyurcsány még csak tanácsadója sem voltam egyesének nevítcel már. Négy évről beszél, azt, <gül> ma, azt tettem, mondja, mit Hát élek, Ne állján, idegesítsél nem tudom én történik. hogy történt, tudod, történt, történt, a, gyurcsánynak, a Gyurcsánynak van otthon van otthon az öltönyei közt egy ilyen egy, egy, egy tömeg ruhája, egy ilyen maszk és egy ilyen cipzárral fölveszi magára, és bejön ide, és azt mondja, hogy jó az tömeg, pedig gyurcsány van bent, én hiszem. Na no, mindegy, szerintem, tehát hogy én, én megmondom őszintén, tehát hogy ez, ez a... Hazugság hazugsággyár, ami, ami folyt, uh, folyt uh, mondjuk a választási kampányba, ez, ez, ezt a lehető legkeményebben kell kikérni magunknak, a lehető legkeményebben kell elítélni, mint felnőtt magyar választópolgároknak, meg adófizetőknek. Annak viszont azért tényleg nincsen sok értelme, hogy, uh, hogy egy ilyen őrült képmutató pózba meneküljünk, hogy mi az, amit mi elvárunk a politikától. Reális dolgokat kell elvárni a politikától, és reális dolgokat kell a politikától elvárni. Tehát nem az elvártói, nem az elvekből is, nem, nem, hanem a politik Mikusajunk morális állapotából kell kiindulni, és nem a saját elveinkből. Erről beszélsz, ugye? Tehát azt kell mondani, hogy látjuk, hogy ezek a politikusok morálisan nullák, úgyhogy nulla egész egyet kell tőlük elvárni. Ezt mondod, ugye? Én meg nem vagyok hajlandó több kevesebbet elvárni, mint százat. Száz százalékot vagyok hajlandó elvárni, mert hiszek ebben a rendszerben, tudod, az az érzésem, hogy az a különbség köztünk, hogy én még hiszek abban, hogy ennek a demokrácia dolognak ennek működni kéne, és hogy ezt működőképessé kéne tenni. Te ebben már réges régen nem hiszel, és mivel hogy nullának tartod őket morálisan, no, ebben nincs ezért aztán azt mondod, hogy várjunk el tőlük 0,1-et, és ezt három havonta azért teljesítik is. És akkor örüljünk. Olyankor örüljünk. Ugye? Nem tudom, hogy honnél ezek a számok. Én, én azért továbbra is tehát hogy ez a beszéd alapvetően ugye erről szólt, hogy fiskális szempontból most ezt a például tele lehet kiabálni vele a médiát, hogy, vagy a politikát, hogy, hogy, hogy nem, nem erről szólt, hogy, hogy nem, nem fiskál, hogy itt mindenről beszélt, miközben ez tényleg nincs, nincsen így, de ez az igazság, hogy nincs így, itt alapvetően tényleg ez, ez a szemlélet az, ami alapján bírálta. És van egy csomó dolog, amiben ebbe a beszédbe cseszed durván bele lehet, és bele kell kötni. De, de nem abban, amibe így konkrétan szerintem magyarázása, meg kiforgatása a szavaknak. Tehát itt az a baj, hogy, hogy így, így alakul a magyar politikai közbeszéd, ennyiben ennyiben tud a Gyurcsánynak a védekezése tartható lenni, mert az egész magyar politikai közbeszéd ilyen, az egész magyar politikai közbeszéd az, az a szenzációhajhászásra, a másiknak a lejáratására, a másiknak az ellehetetlenítésére épül, és nem a párbeszédre is, nem a közös gondolkodásra, és azt gondolom különben, várján, hogy, mert hogy még azt mondja hogy ez Gyurcsány Fe Ferenc szól belőlem, hogy én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc pont ugyan olyan keményen van az ellen, hogy ilyen típusú kommunikáció legyen bejelentés előtt és után, mint, mint amennyire mondjuk a másik oldal. Tehát nem gondolom, hogy itt, itt bármi változás történt, egész egyszerűen van egy létező nagy hazugság gépezet Magyarországon, és erre tud hivatkozni gyógyságy, és ezzel nekem. tudja mentegetni magát. De várjál, de nekem az a kérdésem, hogy egy miniszterelnöknek mi a feladata? Az országot korrektül vezetni, vagy a választást hozni? Ez a kérdésem. Mi az elsőrendű feladata te szerinted? Szerintem a két feladat az nem tud elkülönülni egymástól. Pedig ebben az esetben elkülönült, és az egyik a ebben másiknak az, az, az eszközelett. E ebben az esetben elkülönült. Nem, nem kell tán... ilyen esetben lemondani a miniszterelnöknek, szerinted? Mm, szerintem... Szerinted nem lenne most ebben a hely, konkrét helyzetben indokolt lemondani a miniszterelnöknek? De szerinted miért mondanak a Nyugat-Európába a politikusok? Hát azért, mert, az van azért, azért mert, mert van politikai kultúra. Azért, mert elvárják tőlük, megkövetelik tőlük, sőt, ők is elvárják már, már maguktól. No. És, és Magyarországon az MSZP frakció amelyik aszisztált ehhez, ehhez az egész hazugsághoz? Ez, ez vajon elvárja a Gyurcsány ferenc -től? Az a... Az a... Igen, masszív erős baloldali tábor, amelyiknek egyetlen szempontja, hogy Ormán Viktor a hatalom közelében kerüljön az elvárja ezt uh, Ferenc-től? Szerintem a válasz egyértelműen nem. Aztán lehet, hogy a választások mondjuk rám fognak uh, cáfolni három év múlva, de ilyen típusú elvárás Magyarországon nincsen. Ez szerintem is borzasztó nagy baj, és uh, borzasztó szörnyű, hogyha lenne ilyen elvárás, a politikusok is Igen, máshogy viselkedják. kíváncsi, hogy Magyarországon én tudom, én tisztában vagyok azzal, hogy körülbelül milyen mértékű elvárás. Van ebben az országban. Tisztában vagyok ennek az országnak a balkáni politikai kultúrájával. Én arra vagyok kíváncsi ezúttal most már, hogy te neked, te neked személy szerint mi a véleményed erről? Mi a véleményed? Távoznia kell Gyurcsánynak, vagy nem? Miért kéne távoznia? Te szerinted Gyurcsánynak nem lenne mondania lemondania az ezután. Ezután ami történt. Nem lenne indokolt. Szerintem, várjál, de még egy kérdés felteszek. Tehát, hogy te egy Ferencet akarod elmozdítani, ezek után valószínűleg az MSZP parlamenti frakciójából jönne valaki, aki, uh, aki miniszterelnök lenne. Szerinted egy olyan ember, hogy ugyanezen a mor morált uh, végigvéve, és ugyanezt a morált követve, egy olyan ember, aki ehhez a hazugsághoz asszisztált, aki ott röhögött a gyócsánynak a poénján, mi öt perccel azután, hogy elmondta, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, az, az vajon alkalmas a miniszterelnök Lehet, Valószínűleg nem, de az biztos, hogy azután, hogy következmények nélkül nem úszhatta meg Gyurcsány ezt a hazugságot, ő neki aztán háromszor is meg kéne gondolni az, hogy hazudjon-e vagy sem, vagy hogy elkövesse -e még egyszer ezt, amit most Gyurcsány elkövetett. Viszont azután, hogy Gyurcsány ezt elkövette... Kiderült, hogy elkövette, lelepleződött ebben, és nincs következménye, ez aztán most már végképp mindenkinek azt üzeni, hogy fe, felelősségre vonás nélkül, következmények nélkül lehet hazudni bátran és nyugodtan ebben az országban. Én nem, én, de ez, ez egy új, új üzenet számodra? Figyelj, ez, ez, azért hm. ez, ez egy szimbolikus pont, mindenféleképpen. Tehát, hogyha, de, de nem, hát itt a kérdés, itt a kérdés. Lehessen hazudni, következmények nélkül, vagy sem? Lehessen-e bizonyítékot szolgáltatni a hazugságról anélkül, hogy következmények szülessenek, vagy sem? Tehát akkor még egyszer felteszem a kérdést, és részszíves válaszolni igennel vagy nemmel, csak hogy tudjam. Szerinted indokolt lenne Gyurcsány Ferencnek lemondani a miniszterelnöki posztról, vagy sem? Nem tudom, tényleg nem tudom. Én nem vagyok a helyébe, és nem vagyok szocialista politikus vagy szocialista frakció tagja. Te, de, de nem, te ennek a társadalomnak a tagja vagy. Ennek a társadalomnak. Te elvárod a miniszterelnöktől, hogy lemondjon, vagy sem? Én nem várok el semmit a Gyurcsány Ez a hangfelvétel, az ékes bizonyítéka annak, hogy a miniszterelnök tudatában van annak, hogy az elmúlt sok-sok év politikáján változtatni kell, és mélyen átéli ennek a fontosságát. Ez oké, okay, ez oké. Okay. Ékes bizonyítéka, hogy változtatni kell. Csak az a kérdés, hogy miért ő változtasson, aki hazudott, és akiről bebizonyosodott, hogy hazudott. Ez a kérdés. És amikor arról van szó, hogy miért nem mond le, és miért neki kell változtatnia, aki hazudott, akkor mindig azt mondja, hogy ő nem engedi a reformokat. Ő nem engedi a reformokat, mert azokból egy jó tányit sem, mert az az országnak fontos és kell. Más kérdés, hogy mondjuk nem tudom, hogy te -e nekem, hogyha jól pofán csapnálak, és azt mondanám, hogy neked ez kell. Akkor így, így hinné-e nekem. De félretéve ezt. Na most látva az indulatod benned, le lehetséges, hogy kell nekem. Tehát lehet, hogy felkére pörögnöm <gül> erre a szintre, és akkor, akkor egy sokkal izgalmasabb rányjó műsort vezetem <gül> még. Most már provokálsz. Na már most. Félre is téve ezt a kis vulgarizmust. Mi az, hogy ő azonosítja magát ezekkel a reformokkal, mert ilyenkor ezt csinálja. Tehát amikor arról van szó, hogy Gyurcsány hazudtál, mondjál le, akkor ő erre azt mondja, hogy nem engedem a reformokat, holosz valójában egyszerűen csak nem akar fölállni. Ki mondta azt, hogy csak Gyurcsán hajthatja végre ezeket a reformokat? Ezeket a reformokat, ezeket ugyanúgy végrehajthatja Kis Péter, vagy én nem tudom kicsoda, oda lehet ültetni az ő helyére akárkit, és az, hogy végigcsinálja ezeket a reformokat, ha ezek a reformok olyan fontosak. Miért kéne gyurcsánynak mindenáron végigcsinálni ezeket a reformokat? Nem a reformokról van szó. Arra kéne rájönni, hogy ezúttal nem a reformokról van szó, hanem egy emberről, aki hazudott és egy országot vezet. És arról, hogy ő azt állítja, hogy a, hazugságnak itt, a hazugságoknak itt kell, hogy legyen a vége. Arról szól, hogy be kell fejezni a hazugságok özönét, ami ezt az országot elborítja sok-sok éve. Na most, hogyha be kell fejezni a hazugságok özönét, akkor a hazugságok özönének a befejezése az egy tiszta lapot jelent. Ez azt jelenti, hogy aki eddig hazudott, az szépen hazamegy, aki pedig itt marad, az nem hazudik. És akkor nincs köztünk hazuk. A hazugság özönét nem úgy fejezzük be, hogy, egy, hogy egy, egy hazug tovább hazudik a hazugságairól. Ez nem a hazugságok özönének a befejezése. Jaj, na mind, mindegy, szerintem, szerintem, Robi, ez be túl hergeled bele ebben a kérdésbe. E, e, erről is, teljességgel belehergeled a jó és, és feleslegesen. És erről mi a véleményed? Azoknak javasolnám megfontolni a politikai szerepvállalást, akik az elmúlt 6-8 év hibájából semmilyen következtetés nem vonnak le. Aha, tehát akkor arról van szó, hogy azoknak kell levonniuk a következtetéseket és lemondani, akik nyolc éve hazudnak, nem pedig két éve. A tényleg kizúatos gyúrcságy... gátlást alatt ez, <gül> ez. Ez milyen? Tehát a Gyurcsány mondja, hogy aki 8 éve hazudik, az mondjon le, ne pedig a miniszterelnök, aki két éve. Tehát ott kezdődik, hogy, és folyamatosan arról beszél, hogy a Fidesz is hazudott a kampányban. Jó, jó, hát hogy a Fidesz is hazudott a kampányban. Lehetséges, de a Fidesz elvesztette a választásokat. Tehát ő nem került hatalomra. Morális értelemben, jó, jó nézzed azért. Egyrész, valaki, valaki, valaki hazugságokkal választást veszít, az a demokrácia rendjének megfelel. Hát ha jó. valaki de, de, de, hazugságokkal választást nyer, ott valami nagyon nagy baj van, az mondjon le mondjuk a választást veszített, hogy azért azt is mondjuk tegyük hozzá, hogy közjogi értelemben azért egy parlamenti képviselő, vagy 150 parlamenti képviselő, azért az nem az a fajta veresség, amit Hannibal eltenvedett a Róma kapui alatt, és itt tudom én megverten szegényen kellett visszavonulnia, aztán néhány évre rá, meg sóval felszántották egész kártágot, tehát hogy ez a vereség azért szeretnénk milyen vesztesek lenni. Nem lenne rossz, nem lenne nem lenne rossz, így el veszíteni egy, egy választást. Egy munkahelyet. munkahelyet. <laughs> tehát, már, tehát hogy morális értelemben az az igazság, hogy ezekben is tényleg van igazság. Itt az a, az a baj, hogy, hogy, hogy reális alternatíva, mert amit így mondott a gyócsány, hogy a reformokkal ő azonosítja magát. Az az igazság, hogy ahhoz, hogy ezt végig tudja vinni, amit ő akar, ehhez egy ilyen gátlástalan, karizmatikus önhit figurának kell lennie, szerintem nem véletlen, hogy mondjuk a külföldi piacok olyan módon mondjuk a Financial Times kijelenti, hogy gyócsánya reformoknak az embere, azért, mert, mert, mert, mert de Lá, de látják, látják, a figurába, látják a figurába, látják a figurába. Az, hogy ti... Hát de ezek tényleg reformok. Ő, ő kevesztül fogja az egy, tehát, de, az egy, de, az egy, de az egy reform, hogy a pofájába hazudunk a társadalomnak, majd pedig negyed órával azután, hogy kiderül, kiállunk, és azt mondjuk, hogy büszkék vagyunk rá, és azt mondjuk, hogy gyerünk Magyarország, bátran vele együtt előre. Tehát ez mindenféleképpen reform, ilyen azért eddig nem volt. Azt gondolom évek óta, hogy ki kell törni ebből a bűvkörből. És világos volt, hogy nagyjából egy új kormányzati ciklus. Lehet az, amikor szembe kell fordulni a napi népszerűség, napi versengés politikájával. Erről szól ez is? Hmm, egy új kormány, tehát értelemszerűnek tűnt, hogy egy új kormányzati ciklus lehet az, amely, ami, amely alkalommal szembe lehet fordulni a hazugságokkal, ugye bár. Mert hogy a régi kormányzati ciklus az azért nem jó, mert mindjárt itt a választás. Hát, hogyha most fordulunk szembe a hazugságokkal, még a végén elveszítjük a hatalmat, és hát Orbán Viktor jön, meg az ő csapata, és ők fogják megcsinálni a platformokat, nem mi? Hát erről van itt szó, tehát hogy, hogy ha ezt érted, tehát itt, itt, itt alapvetően arról van szó, hogy ő nem szeretné, hogyha bárki más a hatalom közelébe kerülne, mint ő és ennek érdekében mindenre képes és mindent megtesz, és ezután még a Magyar ATV-ben is elmondja ezt, tehát hogy így van neki pofája ahhoz, hogy azt mondja, hogy ki kell lépni végre a bűvkörből, ami egyébként nem is bűvkör, hanem bűnkör. És az a normális, hogy a párt rendkívül érzékenyen reagál arra, hogy mi történik a baloldalon, hogy milyen a teljesítménye az ő vezetőjének. Hmm, rendkívül érzékenyen reagált a párt a, a baloldali vezető teljesítményére, amikor a baloldali vezető közli a párttal, hogy különben pedig nem csináltunk semmit. Semmit! Ne, mondjatok nekem olyan intézkedés, négy év alatt, amire büszkék lehetünk azon kívül, hogy a szarból hoztuk vissza a kormányzást nagyon érzékeny a párt a, a, az ő teljesítményére, kifejezetten érzékeny ja, hát érzékeny, és, és most látja hogy azért jó, jó irányba mozdult el mert, mert nagyon keményebb egy azért neki folyamatosan az Orbánnak meg a Fidesznek tehát, hogy, <tos> hogy ez <tos> is a megfelelő alapim én azonra högtem, hogy tegnap este nem tudom, láttad a balóta az Orbánnal? Láttam, láttam. De azért a valóban volt némi elfogultság szerintem, amikor a végén az Orbán Viktor úgy, úgy búcsúzik el, hogy, ugye, hogy, hogy remélem továbbra is el fog határolódni az erőszakos cselekményektől, vagy valami hasonló. De jó, de könyörgöm, a, könyörgöm, az ő hétről rohamozták meg, hát azért egy kicsit elfogolsz volt most térdem. De, <laughs> de most. A, de de most... most jó, de nem. Személyes. De az de ő autóját fölgyújtották a kocsi a jó, azt mondom, érdelem, hogy Ez az a faj, ez az a fajta közhangulat. Ez az a fajta uh, logika, amiből úgysem lehet kitörni sohan. Tehát uh, így így következik ez, neki mennek ilyen módon az Orbánnak, aki, aki meggyőződésem, hogy a háta közepére kívánja a, a saját hülye ostoba a militáns mondatait, úgy, úgy, ugyanúgy mint az, azt a, azt a 300-500 vagy 1000 félhülyét, aki, aki gyújtogat meg, meg verekszik, meg egyéb dolgokat csinál, de, de a dolog, az egész, egész politikának a szerkezete mindaddig tartható és mindaddig stabil Magyarországon ez a a politikai garnitúra vagy politikai elit, amíg az alapvető hazugságot vagy az alapvető igazságot az emberek vallják, hogy itt jó és rossz antagonisztikus... Antigoni? Antagonisztikus. Antagoni is, meghoz, is meghozta a jó Igen. és rossz antagonisztikus döntések, azt a hát, megfelelőt. Amíg ez a harc van, addig itt történhet bármi, minden csak ravasz, hadics el, minden. Tehát, hogy ez, ez olyan, mint a háborúban, hogy, hogy fe, fel, felveszed az ellenfél uniformisát. Hogyha elkapnak téged az ellenfélnél, azt mondják, hogy te egy utolsó hitszegő bitang van, hogyha meg a te oldalon, meg azt mondják, hogy zseniális, mit Tudom én ügynök, vagy zseniális partizán, vagy diverzáns, vagy nem tudom én hogy nevezik. De előbb-utóbb meg kell tanulni az embernek ezeket a háborús kifejezéseket, hogyha a saját utcáiról reális képet akar festeni. Na jó, hát ilyen al volt, ő volt az, aki volt ugye már a Peróponészosi háború, ahol Sparta és tén csatázott, és Sparta és tén abban a háborúban egyetlen egy dologban tudtak megegyezni egymással, ez pedig az volt, hogy al aki háromszor átállt mindkét oldalra, végül közösen pénzzelt közösen megvásárolt bérgyilkossal gyilkoltatták meg. Hm.